ויקרא, פרק ו' וידבר אדוני אל משה לאמר. צב את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי וד ילבש על בשרו.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 תופיני מנחת פיתים תקריב, ריח ניחוח לה' והכהן המשיח תחתיו, מבניו יעשה אותה. חוק עולם לה' כליל תוקטר, וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרון ואל בניו לאמר, זאת תורת החתת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החתת לפני אדוני, קודש קדשים היא. הכהן המחטא אותה, יוכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד. כל אשר ייגע בבשרה, יקדש, ואשר איזה מדמה על הבגד, אשר איזה עליה, תחבס במקום קדוש. וכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, לה, הוא מורק ושותף במים. כל זכר בקוהנים יאכל אותה, קודש קדשים היא, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, לא תאכל, באש תישרף.